Maar terselfdertyd is ons ook besig met 'n inrijdienst daar by Singsabrug se kerk en ons is opgewonde om ook ons tweede inrydiens te kan hee van vanoggend. Verlede week se geleentheid het nie plaasgevind nie weens met die weeromstandighede, maar van vanoggend is ons bymekaar in ons voertuie. Ons mag wel is waar nou nie uitklim nie, maar uh, ons gaan ten mekaar so deur die venster te siener kan kry. So baie, baie welkom, daar waar jy van ochend voor die skerm is. Ons het een bykie van een moeilike week achter die rug, een baie goeie vriendin, Sjamijn, van ons is oorlede aan COVID-19. Dit het my laat dink oor die lewe en oor die tyd en hoe om elke sekonde te laat tel En ek het maar weer in die bybel gaan rondblaai op soek na tyd en dan is het die wijse Salomo wat vir ons kom sê dat die lewe gejaag na wind is. Dat ons ons malle verstand afjaag na goed wat somtijds ons bly ontwijk. En dan sê hy in prediker 3, Elke ding in hierdie lewe het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wereld het sy tyd. Ek het geseen dat God aan die mens een taak gegeet om om mee bezig te hou. God het elke ding gemaakt dat het pas in een bepaalde tyd, maar het ook aan die mens besef gegee van die onbepaalde tyd. God het tyd gemaakt Vir God is 1 dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos 1 dag. Misschien moet ons van ochend by God kom leer van tyd en hoe om elke seconde te laat tel. Kom ons bid sam, voordat ons ons bid sam, voordat ons hierdie diens voortsit. Heere, ons is so bewus van tyd wat kom en gaan en eindelijk ook mense wat kom en gaan in ons leven. Mense wat in ons levens instap en dan dier een of ander siekte of ouderdom uit ons levens uitstap. Heere van ochend het ons nie die behoefte dat u weer vir ons kom leer hoe om ons tyd te benut hoe om elke seconde te laat tel Heere, die woord wil ook vir ons rondom dit kom leer en daarom bid ek dat u ook die woord vir ons sal oopmaak dat ons sal wistlik sal inneem dit wat jy vir ons wil leer. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vrienden, ons gaan ons vonk maats naderroep. Tanie Annemie wacht vir jylle. Da is een baie lekker verrassing vir jylle. Kom ons luister wat Tanie Annemie ook van ochend vir ons wil leer. Morgen jylle! Jylle Bonnebid is dom te wees, dat God vir ons in sy hand vasthoud, van die kleinste barbietjie of goghuitjie, door die groote genosooris, of die bolste dees, tot ek en jy. In de Romeine afstaan daar, een ding deed ek versieke, niks kan ons ooit skuie van Godse liefde nie. Nie dood of lewe, of engele of dewelse machte nie, nie ons vrees vir vandag of ons kommer oor moore nie, ook nie boe aardse machte nie. Wat het eindelijk maar beteken, is dat God ons veilig in sy hand hou, niks kan ons uit sy hand uitruk nie. Net soos ek die aardbol veilig vasthou en hy in my hande rits, net so is ons veilig in God sy hande. Wat een wonderlijke wete is dit nie. Herinne, jy het daar herinner aan die belofte, het ek vir laat die tyd dat jy dit op die, die huis kan gaan doen. Wat jy nodig het, is een papierboord Twee handjies wat uitgeknipt is, jy kan jou eie handjies aftraak Een briefje waarop staan en hou die hele wereld betaan En dan blauw en groen stikjes papier of tissue papier wat jy ook wil het Dan wat jy gaan doen, jy gaan jou hele papierboord Gaan jy plaat met jou blauw en groen papier kies Dat is aarde van jy en handies gaan jy onder plaats, die lieve Jesus' handies wat ons vasthoud en in die middels in jou briefie praat, wat sê, hy hou die hele wereld in sy hand. Dan kan jy dit in jou koolmer um, plak of die in jou eiskas plak en al dat onthou, dat lieve Jesus jou nooit sal los nie en dat jy veilig is met sy hand. Lieve Jesus, dankie dat jy die hele wereld in jy handen vasthoud. Vrienden, ons gaan nie nou dadelijk ons skrifleesing doen nie, ons gaan so dier die boodskap jyn na 'n paar tekste verweis. Kom ons dagdroom so bykie. Kom ons veronderstel jou bankbel en sê hulle gaan van hierdie maandag af vir die volgende jaar, vir die volgende 365 dae vir jou 86.400 sente in jou bankrekening deponeer. Omgewerk is dit so 864 rand per dag wat jy gaan kry. Dit werk uit op meer as 6000 rand per week en 315.000 rand vir die jaar. En onmiddellik sê mens wauw, wat gaan ek nie als met die geld kan doen nie? Maar as een voorwaarde sê die bankbesteeder toe hy met jou praat. Jy moet elke dag daar die 864 rand uitgee. Jy mag dit nie bere nie, jy mag dit nie spaar nie, dit moet uitgegee word, dit moet spandeer word. Dit wat jy nie van die 864 rand gebruik nie, verloor jy aan die einde van elke dag. Nou wil ek sommer by jou hoor, Wat gaan jy elke dag met daai geld maak? As jy nou additioneel tot jou ander inkomstebronne 864 rand elke dag kry en jy moet het uitgee. Wat gaan jy daarmee maak? Ek sal nogal neskerig wees om te weet wat nou jou gedagtes aangaan. Maar kom ons raak een bykie ernstig. Weet jy wat, daar iemand wat jou so lief het, dat hy elke dag 86.400 sekondes in jou bankrekening deponeer. Dis 1.440 minute, oftewel 24 uur per dag. En daar die aantal ure moet jy elke dag opgebruik. Daar die sekundes, daar die minute, moet jy elke dag gebruik. Ek kan nie van het oorloos vanmorgen nie. Daar is nie 26 ure in die dag nie. Ek kan nie die ongebruikte minute, amper soos data of um, airtime, oordra na morgen of na die volgende maand nie. Die sekundes is gegeven van dag. Jy kan het op enige manier gebruik, maar jy kan het net een keer gebruik. Hoewel tyd gratis is, is dit een ongelooflik kostbare komoditeit. As jy dit eers verloor het, dan kan jy die tyd nie terugkryn. En daarom wil amal van ons meer tyd hee maar ons kry allmaal precies die selfde hoeveelheid tyd. 1440 minute, 86.400 secondes, 24 uur per dag. En miskien het ons in hierdie grendeltijd ook ontdek hoe dat een mens jou tyd dat bykie beter en meer effectief kan benit. Maar het sal wys wees, wees as ons vanochtend ook terug gaan na die Bijbel toe, om te gaan kyk, wat sê die Bijbel oor tyd? Nou, daar is drie woorde in Grieks, wat gebruik word vir tyd. Die eerste is die woordkie, kronos. Nee, die Afrikaanse woord, kronologie, kronologies, word daarvan afgeleid. Dit is tyd wat na 'n specifieke gebeurtenis verwijs, en met ure, minuut en sekundes aangeduid word. Ek herinner my in handelinge 1, toe die disciples vir Jesus kom vra, maar Heere, is dit nou die tyd, dat u weer die koninkryk gaan oprig? Dis kronos tyd. Heere, is dit nou die tyd. Dag datum, is dit nou die tyd. Die tweede woord in Grieks vertyd, is Aion. Dit verwys weer na 'n periode van tyd soos ouderdom of soos seisoene. In Matthies 12 vers 32 lees ons as iemand iets teen die seen van die mens sê, kan dit om vergewe word, maar as iemand iets teen die heilige geest sê, kan dit om nie vergewe word nie. Nie in hierdie bedeling nie en ook nie in die toekomstige nie. So hier word melding gemaakt van een bedeling van een periode van tyd. Dis waarna die woordkie Aion verweids as hy gebruik word. Maar dan is daar ook die woordkie Kairos. Kairos verwees na betekenisvolle tyd. Dis tyd wat wat een inpak op mensese lewens gemaakt het. Ek denk nou aan uh, 9:11 11 wat die wereld onherroepelik kom verander het. Ek denk aan die coronavirus, en die grendeltyd, wat hierdie wereld, en ons manier van leef, radikaal kom verander het. In die bybel, en die wereld, word Kairos gebruik om goddelike tyd aan te dui. Iemand skryf in Engels, When God steps into time and space, and does something incredible. Dink aan die gebeurtenis by die rooie see, dink aan Jeregoese mire, en dink aan die kruisgebere, wat die Kairos moment is, toe God in tyd en spaasie ingekom het, en een ongelooflike wonne werk, kom doen het. Godelike tyd, beslissende tyd. Ons leef in een kronos wereld, een wereld waar tyd verbygaan. gaan. En hoe gaan tyd nie verby nie? Die een oomlik is hier nog op school, die volgende oomlik staan hier met 'n baba in jou arms, Jy is getrouwd en bezig om in een te bou, Die een oomlik beplan jy om huis te koop en die volgende oomlik begin jy dink aan aftrede. Die een oomlik is jy jong en gezond en die volgende oomlik is jy oud en syklik. Het die tyd by jou ook voorbij gevlieg? Amper asof jy nie kan rekenskap gee van elke dag sy so 86.400 secondes nie. En nou wil ek jou half op een ongemakkelike plek om sit, as jy die geskenk van tyd kon oorkry, as jy jou leven kon oorkry, wat sou jy anders gedoen het? Hoe sou jy jou tyd anders benut het? Ja, ek weet, ons kan die tyd vertraag of stadiger maak nie. Ons kan tyd nie stop of die poosknopie druk nie. Tyd gaan verby. Ons is in een kronos wereld. Maar gaan ons ergens dit recht om Kairos oomlikke, beslissende oomlikke, in een kroon te beleef. Waar ons amper dit recht krij om een poosknoppie te druk en die moment net half te vries en te geniet en te beleef as God wat in, in tyd en in spaasie ingekom het en iets wonderliks aan die doen is. Prediker 3 sê, daar is een tyd vir alles. Ons is op 'n manier vastgevang in tyd. Die boer is vastgevang in die seisoene wat kom en gaan. En as hy nie rekening hou met die seisoene nie, dan gaan sy planterij op niks uitloop nie. Die belastingbetaler moet die financiële jaren acht neem in sy beplanning, anders is hy die moeilijkheid. Ons is vastgevang in tyd, in syklisse, in kronos en in ion. Maar boe, hierdie twee vorme van tyd. Is daar een God, vir wie een dag, soos 'n duisend jaar is en andersom. Ek en jy raak ongeduldig met tyd, maar God het volmaakte tydsberekening, want hy beweeg buitenkant tyd om. So wat beteken dit vir ons? wat beteken Kairos tyd vir ons? Dis tyd wat nie net gaan oor afsprake en spertye wat behaal moet word nie. Dit gaan oor betekenisvolle oomlikke. Om bewustlik elke dag te leef, elke sekonde te leef, asof dit geskenk uit Godse hand is. Dit laat my dink aan Esther, wat in Esther 4 die boodskap kry. Wie weet, miskien is het juist met die oog op die tyd soos hierdie, dat jy koningin geword het. Kairos tyd is om Godse hand raak te sien in die oomlik, in die moment, in die alledaagse en te sê dat ek nie toevallig net hier is nie, dat ek nie toevallig net hier die werk gekryd om te doen, of hier die loopbaan het, of moet hier vrou of man getrouwd is nie. Dis nie toevallig dat ek hier die kinders het, dat ek in hier dorp woon, dat ek in hier die straat bly nie. Dis nie toevallig dat ek hier sport beoefen, of dat ek in hier gemeente gemeente inskakel nie. Dis om te weet, Het met die oog op die tyd soos hierdie, dat God my hier geplaas het. En dat ek oomlikke van betekenis sal hee, as ek die moment beleef. Hoe gaan ek en jy dit recht kry, om Kairos oomlikke, oomlikke van betekenis te hee in hierdie gejaagde lewe, waar alles net wil hand uitdruk. Ek wil afsluit met drie wenke. Die eerste een is, Leef na by God. Handlinge 17 sê, Want dierom lewe ons, Beweeg ons, En bestaan ons. Leef na by God, En besef dat dierom lewe ek, beweeg ek, bestaan ek, ek is sy verteenwoordiger, daar waar ek nou is, in die moment, in die oomlik, het hy my geroep, om betekenis te hee, en betekenis te gee, aan dit wat ek nou beleef. Die tweede ding, wees sensitieve geleentede, kyk uit vir geleentede waar die Heer jou betekenisvol wil gebruik om iemand anders sy leven positief te beinvloed. Wees sensitief vir die Heilige Gees wat vir jou sal wys, sal het sien, sal het hoor, hou oortuiging in jou binneste gee, waar ek iemand sy leven kan verreik en positief kan impacteer. En dan die derde ding, wees gehoorzaam. Sommtijds twyfel ons, of ons hier een recht gehoor het. Hoe kom het ek nou vir hierdie persoon help moet kos? Hoe kom het ek nou daar die persoon gaan besoek? Hoe kom het ek nou die oproep maak en vir die persoon bel? As God, dier sy gees vir jou die oortuiging gee, vir jou iets laat sien, iets laat beleef, gee die drieën in geloof en wees gehoorzaam om ook in die Kairos oomlik vir iemand iets te beteken. Weet jy wat? Ek en jy word uitgenooi van ochend om deel te wees van Godse Kairos tyd ek en jy kan deel wees van hoe God in mense se levens werk. As ek en jy nabij aan leef. sensitief is waar hy ons wil gebruik en gehoorzaam is as hy vir ons plekke wees, mense wys geleentede wees, waar ons een inpak kan maak om iemand se lewe positief te beïnvloed. Moeder Teresa het op een stadium gesê, Let no one ever come to you without leaving better and happier. Be the living expression of God's kindness. Kindness in your face. Kindness in your eyes. Kindness in your smile. Weet jy wat, Samain, ons vriendin, het dit nogal bemeester. As jy in haar teenwoordigheid ingekom het, het jy beter daar weggestap. Sy was een levende voorbeeld van God se deernis en liefde. Jy kon het op haar gezicht sien, jy kon het in haar oor sien, jy kon het in haar glimlach sien. Mag ek en jy ook soos moeder Teresa, mag ek en jy soos jamijn, maar boe alles, mag ek en jy soos Jesus. Die tyd uitkoop, die beste daarvan gebruik maak. En ek kaai ros beleef, wanneer God my gebruik, om betekenis te gee, aan ander mense se levens. Amen. Kom ons bid saam. Heere, in hierdie oomlikke, nader ons tot u. Heere, ons wil sommer net, ons leven op niet vir u kom gee. Ons tyd, ons geld, ons mense, ons alles, Heere, en ons self beskikbaar stel, en sê Heere, hier is ek. ek, gebruik my om die tyd uit te koop, en die beste te maak van elke geleentheid, Heere, ons bid dat u ons sal gebruik, om mense, te aan raak om mense ‘n vars kykie te gee en wie die een is vir wie ons lewe Naby wie ons lewe tot wie ons lewe ons bid het in Jesus naam Amen Vrienden ons sluit weer van ochend sy geleendheid af met die traditionele Ierse seenwens mag die pad voor jou gelijk raak, mag die wind altyd van achteraf waai mag die son warm op jou gezicht skyn, die reen sag op jou lande val, en to dat ons weer ontmoet, mag God jou in die palm van sy hand hou Amen